Ja tenim a l'estudi en Josep Pedrals el vent sonat de la tribu. Com anem? Molt bé, anem molt bé. Va, aviam, quina frase has escoltat que creus que té un doble significat? Doncs mira, l'altre dia estava esperant el semàfor que es posés verd en un pas de zebra on estan fent obres. Hi havia, a part dels elements arquitectònics típics d'un pas de zebra, és a dir, la baixadeta, el semàfor, el, mm -hmm. el fanal, etc. hi havia, doncs, un bloc de ciment immens per dissuadir els conductors d'automòbils d'ocupar un determinat espai que es veu que necessitaven per fer vés a saber què de les obres. I mentre m'esperava vaig notar el que se'n diria l'efecte primaveral, que, que és que una mossa joveníssima i fresca mm. amb una faldilleta curta, curta, curta, curta, mm -hmm. curta, curta, curta... Uh, va aturar-se a primera fila del semàfor, o sigui, ens va trempejar tots es... i, i va passar davant, estava escoltant música amb uns auriculars i ballava amb una desinvoltura que podríem considerar excessiva. I això va crear un efecte encadent en tots els que estàvem esperant al semàfor, tots, homes i dones del cap capdret, diguéssim, i uh, llavors el, el que va passar va ser que tothom la va repassar de mala manera, i especialment ho va fer un personatge que venia xerrant amb un amic seu i que, tot distret per la bellesa, exultant, va menjar-se el piló de ciment i va fotre un crit horrible de dolor. Va fer aquell... Ah! Mm. Ah, així com mig sec, però, però contundent. I el seu amic li va dir... Duelament el cement, t'en dones compte... I en la frase, diguéssim, seria aquesta. Duelament el cement, t'en dones conta. Que, que analitzem-la. O sigui, en primer lloc, dur, element... és Dur vol dir molt resistent a S penetrat, ratllat o que no cedeix fàcilment a la pressió. Eh. O sigui, menys blau o flexible del que li és propi o, o del com voldria, en aquest cas. Val, dur. Element és cadascuna de les coses, la reunió o combinació de les quals en forma un altre, O sigui, en aquell cas, eh, el, el, el, el, el, el, el bloc aquest. Sí. Eh. I, per tant, i el cement seria el ciment. Sí. que és un, un, un material pulverolent que mesclat amb un líquid és d'haver adhesiu i capaç d'unir fragments o massa sòlides. Sí. I llavors, te'n dones compte, donar-se compte d'alguna cosa és una traducció literal del castellà que vol dir adonar-se, i adonar-se vol dir haver esment algú d'alguna persona o alguna cosa i, per tant, no passar-li desapercebuda. O sigui, que el tio estava dient-li, pots remarcar com el ciment és un material fort i resistent? Sí. mm -hmm. Sí, eh, tenia un punt irònic al dir-li d'aquesta manera, no? Jo crec eh, que en les meves reformulacions podríem tornar a això d'una altra manera, com... Constates en pròpia pell com el ciment és tan dur i el teu cos nota el flagell d'aquest cop i no porto? Mm -hmm. O... Si no mires un trepitges, se't quedarà el cos a mitges? Perquè si es va fotent hòsties d'aquest nivell... o? La canyella fa evident el ciment quan s'hi està La canyella ben. és la traducció literal d'espinilla. Oh, <ríe> o encara podria dir un dia et fotràs de cap si sols penses amb el nap. Que és una mica potser més <ríe> aquesta, evident. Que és aquesta l'ha entès ell. Aquesta, aquesta, aquesta Ara bé, realment el jo, el jo nap, crec que la cosa anava per aquí, pel nap. Perquè li sí. diu du el lament, o sigui, porta, du, portar, portar és fer anar, dirigir una cosa, no? du el lament, el lament és el crit, la paraula de lamentació, no? Ah, no? du el lament, què? El sement. és la llavor, l'esperma, no? Ah, no? Ah, ah, val, sí, ah, sí, sí. sí no el du el, lament, el lament. porta. Sí. I llavors diu, tendons, compte, tendons són les, els feix de fibres blanc i brillant constituït per teixit conjuntiu que uneix els músculs als ossos, o sigui, sí. els tendons. Sí. Els tendons. El tendons. Du la tendini... el lament el sement. Llavors, el sement. Dius, tendons, compte, i compte, clar, és compte, és vigila, atenció, tingues esment, per tant, si duen la ment al sement seria l'excitació sexual porta el plany. Llavors, tendons, <ríe> compte, és tingues cura dels teus tendons. Ah. Que llavors, per dir-li això, li podria haver dit és normal que et facis mal i que fins i tot t'hi envenis si el teu circular vital l'has fet pensant amb el penis, <ríe> que és el que realment li passava. O si el teu cap és tan subtil que només clissa la mossa, l'arquitectura civil t'aturarà amb una cosa. O fins i tot, i aquest ja és una vejanada, em sembla que és, La teva ment és senzilla i és evident el per què. Només amb una faldilla perds el cap i el peroné. Ah. Ah. Fantàstic, o sigui que, que realment no li estava dient el que li estava dient, sinó el que tu has interpretat al final. Bé, jo crec que totes dues coses alhora. O sigui, hi ha gent que és irònica fins a aquest extrem. Va, tenir un poema? Sí, tenim un poema que és un joc de paraules amb noms propis, que diu... La Llioli de la Llioli, que feia flipar Felip, va portar tothom al límit la latrina de la Trini i causar crisi a la cris. Fou l'assassí de Cecília I a l'àpat de la Patrícia l'amagà Magà, la, la Maria, la Maria Tal com l'Aima, la Imerich. Tots els noms del món I jurguen No sabent que estan joan eh, Són mons, eh, són Planúria I avui franc De va Ferran ah! Pedrals, ens permet un dia més pengem aquest poema a les nostres xarxes socials. I tant, i tant. Doncs ara mateix ho farem perquè pugueu rellegir-lo. Que vagi molt bé. Igualment. Fins la setmana que ve. De... Fem una pausa pel butlletí de les 6. De seguida tornem i parlem del sexe a l'època romana. I també, a més a més, parlem amb la Mònica Planas i el seu club que Kamehameha.